God aften og velkommen til Pullerud på Aarhus Studenterradio programmet der hver tirsdag tager et hurtigt billede af et emne, vi gerne vil vide lidt mere om. I dag, jeg hedder Sine Amtoft, og i dag er jeg alene øh, her i studiet. Min medvært, Kit Lindhardt, hun øh, har været på Bornholm til årets folkemøde. Og øh, det skal det altså handle om i dag, det skal handle om folkemødet øh, 2012 på Bornholm. Og øh, vi har øh, snakket med nogle, øh, en masse spændende mennesker, journalister og nogle folk, der bor på Bornholm. Edam Prise og Røding, højskoles forstander, om øh, en demokratitale og øh, lidt forskelligt. Så jeg håber at øh, du vil nå den næste time af på ud med øh, en masse spændende ny viden om folkemødet. Og det er altså det her møde øh, på Bornholm hvor at man kan øh, hvor at man øh, politikere møder øh, folket og øh, folket møder politikerne i form af øh, folket i form af fagforeninger osv., så videre. Vi, jeg tror, vi går direkte til KIT på Bornholm og hører, hvordan det er at være journalist på folkemødet og hvad de egentlig laver. Journalisterne her på folkemødet bliver godt modtaget. Jeg har lige været nede og få mit pressekort, hvor der står KIT Lindhardt og Student Radio på. Så man kan altså hænge rundt om halsen, så alle ved, at man er en del af det her kæmpe store pressekrew. Der er der over 300 journalister med på folkemødet. Og ikke nok med, at man får sådan en fin presse skilt, man får sådan også en lille goodie bag. Og øh, i den er der gulerodsknæs, det er sådan nogle øh, dejlige kiks. Og så er der frisk pasta, og, og noget. Hvad har vi her? Vingummier af tang. Vingummier med tang. Så ved jeg sgu ikke, om det er en god eller en dårlig ting. Lidt senere nede på Allinghavn møder jeg et lille tv-hold bestående af Ture og Johnny fra Fora TV. Hvad er det, I, I forventer for på herfra i dag? <laughs> Jamen, øh, i dag er det sådan øh, generelt der stemningsbilleder og så er nogle interviews. Okay. Så det er det, vi går efter i dag. Hvem vil jeg snakke med hernede? Vi har jo nogen, som er helt fastlagt. Ikke? Vi skal jo selvfølgelig i dag egne øh, vores egne folk. Ja. Øh, og så plukker vi ellers lidt. Øh, diverse politikere og, øh, og spændende, spændende folk. Jamen for de er jo alle steder, så I tager bare hvem I lige kommer forbi, eller er det... Noget af det... Jamen i ja, dem der ikke er så tilgængelige daglige, dem prøver vi så at fange herovre, når vi når de lige vil gå rundt. Vi lige taget med Greta Vestager, som havde ås så travlt, indtil hun var inde og øh, rette 24 /7. Så er hun ikke så travlt mere, der Har ikke rigtig <laughs> god tid til at være derinde. Øh, så så altså, ligesom, det er ligesom andre præmisser indførerne. Ja. Fik I nået at stille nogle spørgsmål? Ja, ja det gør vi. Ja, det gør okay. vi. Ja. Så hun er sød nok? Det er ikke, at hun er sød. Altså, øh, vi prøver i hvert fald at få nogle konkrete svar ud af hende. Det var der ikke meget der var, det ikke meget, konkret, det var der, der var ikke meget konkret i det. Ja. Hvad spurgte du hende om? Æh, jamen altså, der er jo nogen, der kalder øh, øh, folkemødet for øh, et, et gøjlermøde, eller et gøjlermarked uden indhold, mm. hvad hun havde at sige til det. Og... Øh, hvad hva, folket ville de med okay. Det kom jeg altså. Nej, det var, meget, det var meget politik og glat. Det skal, skal klippes hjem. Ja. <laughs> Anita Bay er kulturredaktør på politiken. Jeg fangede hende lige efter, hun havde interviewet Adam Prise om tv-serien Bogen på Politikkens scene i Allinge. Hvordan synes du det var i <tryk> ja, det er jo fantastisk, fordi han... Ja, det det, man siger, altså, man, man skal jo kunne give ham stikord i virkeligheden. Han, øh, Adam Price er jo lidt skuespiller øh, i virkeligheden selv. Øh, selvom han holder sig bag kameraet og skriver manuskripterne, så er han også lidt skuespiller. Øh, og øh, det kan man godt mærke, fordi han indtager scenen og elsker i virkeligheden at stå på den. Og overtager også bare ordet og er god til at fortælle på en meget, meget direkte måde. Har I haft en rød tråd i politikens program her Folken? Altså, den røde tråd er selvfølgelig, at øh, vi gerne vil ind i debatten og ind til kernen af, hvad den politiske debat handler om. Så den har været vel den røde tråd igennem det hele. Og så har vi også gerne vil vise, at politikken er mere end en avis. Og det har vi gerne vil vise på den måde, at vi kan skabe sådan et sted her på Folkemødet, hvor det er rart at være, hvor der er en god atmosfære, hvor man kan møde os, der laver avisen. Altså, læserne kan komme og møde os, og dem, der ikke er læsere, kan også komme og møde os og se os i aktion på scenen, men også bare til en øl ved et bord. Så vi har også gerne vil åbne Avisen ved at være her på den her måde at sige, at Avisen er et sted, er et levende sted, og vi vil gerne fortælle om den, og vi vil gerne øh, øh, høre på, hvad læserne har at fortælle os om Avisen også. Øh, og så har vi selvfølgelig også gerne vil give det et, øh, en kulturel dimension, øh, fordi vi også mener, at øh, politik bør handle om kunst og kultur, og derfor har det også været en del af vores program. Hvordan synes du, det lykkedes at få kontakt til borgerne? Jeg synes, det lykkedes helt, helt fænomenalt i år. Vi var her også sidste år, og vi havde fine oplevelser sidste år, men det er helt tydeligt, at der er langt flere øh, mennesker i år, og ikke kun om jeg sige, professionelle, som alligevel skulle være her, men også mennesker, som er kommet for decideret taget til hånd for at være her i de her dage, og selvfølgelig også en helt lille hånd hvor man fornemmer en klar forskel fra sidste år, synes jeg. Vi Hvilket selvfølgelig er helt fantastisk glæde. Lisa. Er der noget, du håber vil ændre sig til næste år? Jeg håber, nej, jeg håber sådan set, at den udvikling, vi har set fra sidste år til i år, øh, vil fortsætte sådan, at flere får øjnene op for, hvor enestående en chance det er for at deltage i den øh, politiske debat, for at komme helt tæt på den, og faktisk også øh, for at opleve politikerne i en anden rolle, end de normalt ser dem inde, altså derhjemme på deres tv. For det er noget andet at stå over for dem og se dem sidde her. Og, have, øh, og man kan se det på politikerne. De har deres hund med. De har, de har, de har, de har taget noget andet tøj på. Og det kan synes er lidt. Men jeg tror, det betyder noget for, hvordan de agerer udad til. Og hvordan man oplever dem også som politikere. Fordi, fordi de der står er der som, ja, det er langt, langt mere. Ja, så øh, sommerferiestemning og, øh, og god stemning mellem, øh, mellem uh, borgere og politikere, det er altså øh, ifølge Niseberg Bundegård fra politikken en, en, en hovedting ved øh, folkemødet, som jo altså er det, puller ud i dag handler om. Vi skal høre Adele med Rolling in the Deep, og efter det så, skal, så har Kit uh, Lindhardt, min gode medvært, talt med lidt forskellige mennesker uh, på Bornholm, som uh, blandt andet nogle Bornholmer, der synes, at Johannes Schmidt-Nielsen har nogle pæne øjne, og en dreng, som har lavet en soldrevet bil, altså efter Adele med Rolling in the Deep. Adele med Rolling in the Deep. Her i ud på Aarhus Studenter Radio, som du lytter til lige nu. Vi tager jo hver tirsdag et hurtigt billede af et emne, vi gerne vil lære noget nyt om. Og i dag, der er det altså folkemødet, som netop har været på Bornholm. Og det har Kit Lindhardt, min smukke medvært, også. Og øhm, vi har lige hørt øh, fra journalister, blandt andet politikens kulturdirektør Anita Bay om hele konceptet. Og øhm, nu, skal vi altså, nu har Kit altså talt lidt med øh, nogle forskellige mennesker, som øh, har bevæget sig til det her folkemøde. Nogle langt, nogle ikke så langt. Øhm, prøv at lytte med her. Hvad hedder I altså? Oh. Poul. Ja. Kirsten. Kirsten. Ivan den Grusomme. Ivan den Grusomme og... Ja. Og Jan den Smukke. <laughs> <Nej>. <laughs> det er ufattelig ramme. <laughs> Virkelig. Det... Ja. I fra Bornholm? Ja, det er vi. Kan du ikke tale lidt mere om Bornholms, når du siger det? Jo, det kan jeg sagtens. <laughs> det kan jeg sagtens jo. Oh, oh, det var godt. Ja, ja. Hvad synes I om Folkemødet? <høgh> ja, Fint. Også. Det er ret Fint, flot. Ja. ret flot alle tider. Det, det er jævligt godt. Det er jævligt godt. Det er jævligt godt. Ja, okay. Ja. Men I får Rønne? Vi er Rønne. Og I har rejst hele vejen? Hele vejen. Vi tog først med flyvåren, og så tog udtalingen. Og nu skal, nu, nu skal vi hjem på samme måde. Det er en rejse. Ja, det er en stor rejse. Er det det værd? Y absolut. Yes. <laughs> absolut. Hvad har været det bedste? Det har været gratis mad på Klostergården. Vej til brunch i Nej. Brunch? Jo. Ja. Nej, ikke brunch. Jo, klasser, Nej. Det var ikke på klostergården. Nej, det var ude på elhus faglig senior, eller ja. elhus. Uh, der fik vi morgenkaffe og hele muligt chapsen. Kirsten, synes du også, at det bedste er gratis mad? Ja, det er godt. det. godt. Det går man ikke på vej. Ja, Nej, det går man ikke. Ja, det er meget interessant at se hovederne og ansigterne, og de små kroppe, de lå rundt i de der politikere. Ja, ja. Har I snakket med nogen af dem? Ja, jeg, jeg, jeg nikkede til min... Øh, Stjerne. Lille, lille stjerne. stjerne. Jeg tør ikke sige det. Oh, sig det <gårde> <P> <han. gårde> nej, det er ikke nogen stjerne for mig. Jo, har de kønneste øjne i, men ellers. Nej. Ellers er, Det 4. Er, 4 Pia. du må ikke tage sten med dig, nu du rejser. Nej, jeg, Du må ikke tage nogen sten med dig. Det skal jeg er en klippe jo. Ja kunne man finde en del af på mødet. Andre var kommet lidt længere væk fra. Det a little bit uh, other than in Germany. Ja. Mm -hmm. yeah. um, in Germany it, at all is greater. Ja. Yeah. And uh, the er are not uh, so uh, in the uh, going to the people. in uh, Denmark uh, is all offen. Open. Open. Yeah. Yeah. yeah. yeah. Okay. Yeah. So, t so in, in Denmark, it's uh, easy. Yeah. So you feel it's a good way for the politicians to meet the people Yes. at yes, this yes. festival. Yeah. So have you thought about seeing anything around here at the folk meeting, or just walking around? No, we are just walking around. Okay. We'll have a really nice vacation. Det var Reinhardt og hans kone fra Tyskland. Jeg har også snakket med 13-årige Jonasen fra København, som havde gang i nogle rigtig spændende ting på folkemødet. Jeg har lavet en soldrevet bil ud af pap, solceller, og nogle pinde og plastikhjul og tape. Ja? Hvorfor har du gjort det? Øhm, fordi jamen, det sy synes jeg lød meget sjovt. Øhm, ja. Og det vil jeg rigtig gerne prøve i dag. Fordi der er en grund til, at jeg kom, helt vandt, jeg, eller jeg kom fra København ja. herover. For at øhm, være med til folkemødet. Ja. Og det vil jeg, så vil jeg gerne prøve noget. Og så fandt jeg det her. Og så, det synes jeg, lød meget sjovt. Men jeg tror faktisk, hvis, hvis der kommer biler, som en kører i det her. Så tror jeg både... At, øh, at de kører på det, og de opvarer, opbevarer det lidt sådan, så når der kommer skygge, så øh, går den ikke bare helt koldt. Hvad kunne du ellers tænke dig at se her? Øh, jeg kunne godt tænke mig at se øh, måske nogle. Øh, fordi min onkel han kunne ikke være her i dag, men han sagde, at jeg måske skulle gå over og se enhedslisten, fordi han øh, kender faktisk, øh, og jeg kan ikke lige huske, hvem er i lige, øh, enhedslisten øh, der er nogle, der er Johanne smit ja, jo han kender faktisk Johanne Smit-Linten. Ja. Øhm, både før og efter, øh, hun blev øhm, politiker. Ja, politiker. Så øh, ja. Hvem han... er din onkel? Min onkel, han hedder øh, Bjarke, han arbejder i DR. Og okay. han, er med i, øh, han er med om 17 af 1.22. Nå. Okay, spændende. er det måske. Ja. Men så må du have et rigtig godt folket Tak i lige måde. Og held og lykke med reset her. Ja. Tak. Ja, som, øh, som man kan høre, så var der altså folk i alle aldre og alle steder fra. Og som Reinhardt fra Tyskland sagde, så var det altså øh, rigtig, rigtig fedt, at i Danmark, der var øh, politikerne lidt tættere på folket. Og ja, øh, yeah. i hvert fald fysisk, kan man sige. Men øh, nu skal vi lige høre til James med Something's Got der Hold on Me. Og bagefter, så skal vi høre fra øh, forstanderen fra Røding Højskole, som hedder Mads Rygind. Eriksen, og øhm, han fortæller lige lidt om, at øh, han skal holde en tale og sådan noget, fordi Rødding har rigtig meget med øh, det her folkemøde at gøre. Men alt det kan du høre lige om lidt efter Etta James med Something's Gotta Hold On Me. James med Something's Gotta Hold On Me, og øh, som vi fik sat lidt pludselig på der. Og øh, det er her i ud på Aarhus Studenter Radio, som jo. Hver tirsdag tager et hurtigt billede af et emne, vi gerne vil lære noget nyt om Jeg hedder Sine Amtoft og er i dag alene i studiet, fordi min medvært Kit Lindhardt Hun også har været på Bornholm til Aarhus Folkemøde, som dette program handler om Og øhm, nu skal vi høre fra øh, forstanderen på Rødring Højskole, Mads Rødkin Eriksen, Som øh, skal holde en tale Og han øh, på der folkemøde han fortæller lidt om, hvad det egentlig er, at, øh, at, de her, øh, at det hele handler om Masrygen forsætter på Rødeng Højskole. Hvorfor er du her på Der Det er fordi at det er et rigtig spændende arrangement, hvor man får en unik lejlighed til at mødes med politikere, sådan at man kan få en samtale om de ting der nu rører sig mellem almindelige mennesker, og politikere, organisationsfolk og alle mulige andre der er her. Hvorfor er det vigtigt for højskolen at være repræsenteret her? Højskolen har lige siden den første højskole blev grundlagt med rødding Højskole i 1844 været en del af demokratiet. Vi har været med til at facilitere den demokratiske debat. Vi er med der, hvor demokratiet er, og derfor er vi også med her. Okay. Hvad skal du, hvem vil du gerne snakke med her? Er der nogle politikere, du har tænkt dig lige at sige ja, øh, på vores Jeg vil gerne snakke med de uddannelsespolitiske ordfører for at diskutere højskolernes mulighed for at øh, agere inden for de rammer, der nu er sat op med lovgivning, og der er nogle af dem, vi godt vil have ændret. Så, øh, der er rigeligt der snakke om. Er det det, der bliver hovedbudskabet i en tale? Nej, det bliver noget helt andet, jeg skal tale om her. det her, der skal jeg tale om sammenhæng mellem folkemødet og demokratiet. Og det kan jeg gøre som forstander på Rødingen Højskole, hvor det hele netop startede. Og øh, folkemøderne, de har været en, en del af demokratiet simpelthen hele vejen op igennem historien. Er du nervøs? Nej. Det er du aldrig? Næ. Du virker altid ret cool? Ja, det er jeg også. Er du det helt ind og os? Ja, indtil... Ja, jeg vil sige... Det var først, den talen lå helt på plads øh, i går aftes. Jeg havde sat det sidste punkt om klokken halv to i nat. Øh, der var der fuldstændig ro i maven. Ej, men jeg tror, det er sådan. Det er ligesom med eksamenssituationer. Dem får man også altid, når det er skriftlige opgaver, er skrevet i sidste øjeblik. Sådan er det også med taler og rigtig meget andet, vi laver i den verden her. Men øh, man ved ved sig selv, at øh, man når det. Og det bliver godt. Har du selv skrevet den? Ja. Så vi kan godt regne, med den er god. Ja, og skarpt. Godt, det glæder vi os til. Tak. Og det var altså øh, forstander fra, fra Rødding Højskole, Mads Regine Eriksson. Og han er ikke så, øh, der var ikke øh, så meget galt med selvtidigheden der. Men det er jo godt, når man skal holde en tale til vores folkemøde på Monholm. Vi skal kure Cura med Follow Your Heart, og derefter så skal vi høre, hvad en gæstgiver under folkemødet laver. Cura med Follow Your Heart. Og øh, det er altså her i øh, Polavid på Aarhus studenterradio, som du lytter til lige nu, med sine Amtoft, som, som er mig, som er vært i dag, og, øh, og Kit Lindhardt, som har været i marken på Bornholm til årets folkemøde. Og øh, vi, har, øh, vi har lyttet lidt til forskellige mennesker tale om, hvad, øh, hvad der foregik her, og nu skal vi altså høre fra en gæstgiver på øh, Bornholm, som øh, står for en hel masse under de her folkemøde, og du kan høre her. Politikken scene lå på et sted, der hed Gæstgiveren i Alingeby. Jeg snakkede med Melene Botoft, som sammen med sin mand Ejerstedet. Hvordan har I forberedt os til for det her folkemøde? Vi har forberedt os på den måde, at øhm, normalt har vi faktisk kun åbent i skolesommerferien. Mm. Vi bor i København, og så kommer vi herover, fordi vi har to børn, som går i skole i København, og fordi ja. vi bor og har vores liv i København. Men så om sommeren har vi åbent på Kæstskøvegården fra 1. juli til 12. august, altså i skolernes sommerferie. Ja. Og der har vi fuldt program med koncerter hver aften. Så vi er jo vant til at være inde i game. Men så øh, er det jo fantastisk for os, at politikken kommer og siger, kan vi være lege sammen? Kan vi være partner? Kan vi lave politikens scene på Gæstgivergården i Erlinge i tre dage? Så er vi jo selvfølgelig friske. Så er vi er simpelthen bare rykket over fuld power, øh, tre dage med program fra morgen til aften i samarbejde med politikken. Så det er jo bare fantastisk. Det kræver det af ja? jer? Det kræver simpelthen, at... Øh det kræver rigtig mange gode drenge, der har været over i 14 dage og bygge op, bygge se. stedet er jo helt lukket ned om vinteren, så det er jo sådan helt ligesom at komme og vække noget dødt til live. Og det er jo det, der er så sjovt at se den der forvandling. Altså for tre dage siden var det en byggeplads med håndværkerbiler over det hele og vildt mange drenge, der bygger hele det der sceneværk op, og alle de ting, der bare er væk om vinteren. Altså, der er jo slet ikke bordet i haven og alt det der. Der er slet ikke det liv, der er nu. Men det kommer simpelthen, bliver bare vækket til live af summende aktive mennesker, der styrter rundt og, og gør det helt klart. Hvor mange mennesker er I til at få det her sablet på benene? Vi er i hvert fald sådan 15 rigtig stærke drenge, der er super gode til lige, og hver morgen kl. 7 har de fyldt en lastbil. Altså nu her under Folkemødet, hver morgen kl. syv vores lille scene, fyldt en lastbil med skrald, altså med kæmpe med sorte skraldsække, bare sådan fra aften før. Ikke? Vi har været i gang til kl. 2 i nat, var der jo bedste fest, altså forleden dag med klumpen og raske penge. Det var så sjovt, og over tusind mennesker er i haven, tror jeg. Og så i går var der Chagalobles. Ja. Super fedt. Ja. Rigtig, rigtig dejligt. Så det er jo rigtig mange mennesker til sent ude på natten, og så er der mm -hmm. folk, der skal have morgenmad kl. 8, ikke? Så yes, jeg har været guld i morges langt 7. Ja. <laughs> så I tager både ølsalg I har en bar og mad. I vi har, har rigtig grin, dejlig mad, jo. Vi kører efter det samme koncept som vi gør det om sommeren, når vi har åbent ja. i vores eget recit, vores der har vi jo så øh, rigtig dejlige mad, bondholmske råvarer op på den gode grill. Og så er der bare en lækker grillbuffet med lækre salater og alle mulige gode lokale råvarer. Nu, når der kommer så mange mennesker, havde I forestillet, at der ville komme 1.000 mennesker i haven på en enkelt aften? Vi, det var jo første gang øh, sidste år, at Folkemødet ja. fandtes, og det var også, øh, der var vi også med med, med politikken. Øh, men øh, det er helt klart meget, meget større i år, så vi havde bare håbet på det, kan man sige. Vi er meget, meget glade for at det har været så fedt i år. Har I været bange for at løbe tør for øl eller mad? Jamen, ah, der er vi rimelig tjekket. Og øh, skal I samarbejde med politikken igen næste sommer? Ja, det sommer? vil jeg meget gerne. Ja. Det er jo rigtig dejligt at lige pludselig have nogle marker. Normalt er det jo bare mig og Henrik, der er gæstgiveren. Så øh, rigtig fedt at, at arrangere med nogen. Nogle samarbejdspartnere. Ja, det ja. ja, så sådan er det altså at være gæstgiver på øh, Bornholm, når at, at, uh, folkemødet det, øh, kører af stablen. Og det gjorde det så for første gang i sidste år, og øh, gør det igen i år, og kommer til at gøre det igen næste år. Lader det til. Der er jo øh, mange, udover dem vi har snakket med allerede, eller hørt fra allerede, som Kit har snakket med på Bornholm, som var sådan nogle journalister, blandt andet fra Politikken og FOA, og så nogle Bornholmer og lidt turister, og sådan lidt højskoleforstander og Rødding, og den her gæstgiver, jamen, så er der jo alle de her boder. Og... Øh, vi skal blandt andet høre fra, fra noget rigtig lækker kaffe, noget produktionsskole og en god gammeldags hippie-kunstner. Lige om lidt, der skal vi høre fra Adam Prise om, hvad han har lavet på det her folkemøde. Og vi taler blandt andet med ham om madspil. Men først skal vi lige høre Damien Rice med Cannonball. Damien Rice med Cannonball. Og øh, det er her. Ullaud på Aarhus Studenteradio, som du lytter til lige nu. Og øh, vi tager jo hver tirsdag et hurtigt billede af et emne, vi gerne vil lære lidt mere om. I dag der handler det om Folkemødet 2012 på Bornholm, som netop har foregået den her weekend. Og min medvært, Kit Lindhardt, hun tog altså derover, og hun talte med en hel masse mennesker om, hvad det her Folkemøde egentlig var, og øh, hvordan, øh, hvad de laver her. En af dem, hun snakkede med, blandt mange andre, det var øh, Adam Prise som jo er kendt for at lave en hel masse dejlig mad. Og det gjorde han også her. Jeg tror, det hedder lydersovs. Jeg øh, skal ikke kunne sige, hvorfor. Men i hvert fald, så øh, stod han og talte en hel masse om, øh, at det er forkert at spille mad. Og øh, nu skal vi høre lidt om øh, fredagmprise, om alt det her madspil. På et tidspunkt kom jeg forbi teltet for Landbrug og Fødevare, hvor Adam Prise stod og snakkede om madspil. Hvordan var det at være her på folkemødet og lave mad? Lud tror du det det i dag. Lige præcis. Ja. Ja, men, øh, jeg synes, det var vanvittigt hyggeligt. Der kom jo rigtig mange mennesker, og så fik vi jo også lejlighed til at give et budskab med maden. Nemlig, at man skal passe på med ikke at smide for meget mad ud. Ja. Det er jo øh, en, en del af øh, madspilsdebatten, som nu også bliver ført på scenen lige om et øjeblik. Så det håber vi, vi har slået et slag for. Ja, og hvem var det, der inviterede dig til at komme her? Det er Landbrug og Fødevare, ja. som jo gør meget ud af det. Man kan sige, de er jo ligesom den, den store organisation, som varetager rigtig meget af ja, landbrug og fødevare, producenternes interesser. Men går altså også selv ind og slår et slag for virksomheder så meget ud. Hverken i detaljledet og i produktledet og heller ikke i forbrugerledet. Tænker du meget over det? Ja, jeg tænker faktisk mere og mere over det selv. Ja. Jeg, kan, jeg kan virkelig ikke lide at smide ud. Jeg hader at smide ud. Kan du godt finde på at skralde? At skralde... Nog, altså fra container? Nå, der vil jeg nok sige, der sætter jeg nok grænsen, men altså, men jeg til gengæld det, jeg køber, det bruger jeg. Altså, det, det går jeg meget, meget op i. Det betyder meget for mig, at der er så lidt som overhovedet muligt, af noget, der rent faktisk kan spises på den ene eller anden måde, som ender i, i skraldespanden. Ja. Hvordan var det ikke at lave med James? Hvordan, og savneren. ikke at lave Ah ja, lidt savner man ham jo altid, yeah. kan man sige. Men men Torben steno på en en, en blanding af en en lille branner der noget lavsund og sådan nogle medicin. Det, det er heller ikke det er heller ikke værd kendsgerning. Harlig besviger. Han, ja, han vil drakke lidt. Jamen, det gør han faktisk. Han hakker glimrende til betragtning hvad for en tilstand han er i. Åh det kunne jeg ikke. I samme telt støtter jeg ind i kaffemorden, der stod og lavede lækre kaffelatter og cappuccinoer til alle, der vil have. Jeg står her med kaffemesteren på Folkemødet. Hvad er dit navn? Jeg hedder Morten Kostrup. Morten Koldtrup. Ja. Der står landbrug og fødevarer på din t-shirt. Det er fordi, du hyrede dem til at lave kaffe? Er det sådan, jeg, jeg hyrede dem? Jeg dem for at lokke nogle folk til deres stand okay. og skabe noget stemning og den slags, jeg. ja. Hvor mange kaffe har du lavet en dag? I går lavede jeg omkring 800. Hold da op. Kan man godt få sådan... Kaffearm, ligesom umusearm, eller? Øh, det kan man garanteret godt, men jeg har ikke selv oplevet det endnu. Okay, så... Øh... Jeg har haft en medarbejder en gang som fik seneskede hinbetalelse, og det kommer jeg til at betale for, så det kan vi vel. Nå, men det, det har du ikke ved for endnu selv? Nej, ikke selv. Nå, det er godt. Det Måske... er ja, meget, meget stærk. <laughs> det bliver man af at presse, presse kaffe. Ja, det gør man. Du kan også sige, på min kropstykning er helt fænomenalt stærk. Ja, det kan man godt ja, se. Det, det er virkelig. Ja. T-shirt er udspært. Ja, den er simpelthen den er. For ja. Lige tight nok. Ja, det er, det er faktisk lige. 1 ja, sekund. Vand det være. 70. Du en tak er, Vi kommer forbi senere ja, igen, hvis det vi bliver kaffe træk. Jeg står tak i morgen også. Tak, tak morgen. Vi ses. Ja, man har altså travlt, når man sådan står og, øh, og laver kaffe latte på øh, Folkemødet i, på Bornholm. Fordi der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, og rigtig mange forskellige mennesker. Det her Folkemøde, som jo altså er politikere, der mødes med alt lige fra øh, fagforeninger til øh, helt øh, almindelige individer og turister, som vi også hørte lidt fra tidligere, som synes, det er dejligt, at øh, de danske politikere de går lidt ud imellem folket. Det synes de ikke, de havde så meget i derhjemme. Nogle, der også øh, har været på, på folkemødet, det er nogle forskellige produktionsskoler, som Kit også har talt med. Der er næsten ikke grænser for, øh, hvem hun har talt med. Og, øh, og dem skal vi høre fra lige om lidt, men øh, før det, så skal vi lige høre øh, en sang af George Michael. George Michael med Faith. Og... Øh, du lytter til på, LED på Aarhus Studenterradio, som i dag handler om folkemødet, som netop var her i sidste uge på Bornholm. Kit Lindhardt, min medvært, hun var et lille smutt derovre for at uh, høre lidt om de her forskellige ting, der foregik der. Og uh, folkemødet, det var altså den her, uh, som Bertel kaldt kaldte det en ølejr. Det ved jeg ikke, om man vil uh, være enig i. Uh, det må vi vist spørge dig Men det, uh, det var i hvert fald uh, øgeejers for nogen, og øh, det er altså det sted, hvor at alle politikerne og fagforeningerne og øh, alle mulige andre, de mødtes. Deriblandt nogle produktionsskoler, som altså også var over for at lave nogle øh, interessante projekter. Det kan du høre lidt om her. Efter at have fået en dejlig kaffelatte af kaffemorten, der fandt jeg produktionsskoleelev Daniel ude på øh, Målen på Alinge havn. Og der snakkede jeg med ham og nogle af hans klassekammerater og lærer der gang i nogle spændende projekter. Jeg er ved at lave taphuller vi skal ha? lave en øh, kirkespir. Okay. Det er... Jeg ved ikke engang, hvor fanden er stillet. Hvor er I modellen? Æ, øh, kongen... og øh, tårnen, den står over ved, øh, den ja, står Der står en, en model i derovre, den vi vil lave. Okay, det er kirkespir? Ja. Okay. Hvad for en skole går du på? Jeg går på produktionsskolen i Skive. Okay. Og der lærer I så at, at lave sådan nogle ting i træ, eller hvordan? Ja, man laver en masse forskellige ting, men jeg er på træhold. Okay. Så øhm, ja, der arbejder vi i tre gammel håndværk. Jamen det kan være, at jeg kommer tilbage lidt til senere og se hvordan arbejdet skrider frem. Det må du meget gerne. Tak skal du have. Det var at se, så lidt. For sig god arbejdsvist. tak. Er lige mod. Tak. Er du lærer på Produktionsskolen? Okay. Må jeg stille dig et par spørgsmål? Hvorfor er det, I er her på Folkemødet? Jamen det er for at gøre opmærksom på Produktionsskolen. Ja. På det markedsføring eller hvad man skal sige der, okay. der kan komme ud af det, og så også for at, at vise politikerne, hvad det er vi laver, at øh, vi ikke bare sådan et sted, vi sidder der i kaffe og sidder runde træffer, det faktisk er faktisk også produktionssværskom. Har en fornemmelse af, at det er de, at de tror, at det er det, vi ja, laver. Altså man kan sige, der er jo nogen, der, altså, der, er rigtig mange af politikerne, der, der er glade for produktionssværskom, der er også nogen, der synes at, at at det er jo en uddannelse, det er, ikke, det er ikke nødvendigt. Altså, altså, det er jo den eneste sted, hvor de unge mennesker, der er lidt i tvivl om, hvad de vil, eller er gået lidt forkert, eller har mistet sættiden, har mulighed for at få op igen. Ja. Så... Så det er det, I håber på at få ud af de her tre dage? Ja, jamen, det er for at, at markere, at, at det faktisk er. Fordi det, der er produktionshøjskolen, det er, at det er og en læring ud fra produktionen af. Ja. Så at, at vi ikke bare sidder og laver fuglekasser og og nogle ting, der ikke rigtig er noget alligevel, så, at Det virkelig er en reel produktion. Er du også fra Produktionsskolen, eller er det noget ja, andet? Ja, jeg er fra Multisindersyd, så det okay. er nede på Lolland Okay, og det er en del af Produktionsskolen? Ja. Du står og laver noget lidt mere kunstnerisk. Ja. Hvad er det, du står og udformer Det er Helle torne. Er det Helle Torning? Ja. ja. Hun har ikke så meget hår. Nej, det er det, det, jeg er i gang med her nu. Nå, der kommer en lille hest. Nå, det kan jeg da godt se. Ja. Det er en hestehale. Hvorfor har du valgt at lave det, er, det blev besluttet henne på skolen, ja. hvem der det skulle være der så. Er det svært? Nej, det vil jeg ikke sige. Nej? Det må være svært at få det til at ligne. Ja, men vi har jo billeder, vi kan kigge efter, så det er jo... Oh. Og så har vi en øh, kunstner herovre også. Nå, som, som øh, hjælper lidt. Som med... hjælper lidt, ja. Okay. Er det en gave til hende? Eller er det... det tror jeg, det er. Er det ja, det, det? Det er det, er en gave til det er en... en af dem. Er det det? Ja. Ved hun godt, at hun bliver lavet i tre her? Det tror jeg ikke. Det er en Men, god øh, overraskelse. hver gang vi møder dem, så har vores chef spørget, om de kommer forbi og sådan noget. Og ser, hvordan det går med dem? Ja. Og så får de i musikkerne, jo. Ja. Det må jeg sige. Og hvem er det, du står og laver? Øh... Vili søndag. Det er Vili Søvndal. Ja, han har en høj panne. Ja, det, man sige. det er og, og store ører, ikke? <laughs> Så passer det. Og det er jo lærlingen, ja. alle der står her. Vi er har produktionskubliceret på produktionskolen. Ja. Og øh, nu er det jo ikke tømrer alle sammen. Der er én tømrer der, ikke? Og så er der en smede, og så er der en... Ejnere øh... servicetekniker. Ja, så det er lidt forskelligt. De får lidt udfordringer. Ja. Ville Søvendal og Helle Thorning i øh, træ kan man altså øh, se på Folkemøde på Monholm, hvis man er der. Som Kit Lindhardt har været. Og... Øh, jeg, jeg nævnte før, at, at Bertel Hårder fra Partiet Venstre, han, han, altså, han formulerede lidt, at det her det arrangement, det var lidt ligesom en, en ølejr. Og øhm, så sagde jeg, at det måtte vi hellere lige spørge Kit om, og det, det gjorde jeg så lige. Og der kan jeg fortælle, at det var hun enig i, men hun var ikke helt enig med, at Bertel skulle synes det, fordi at, politikerne, de boede jo altså på hoteller. Men... Øhm, Lidt ø stemning var der i hvert fald over det her folkemøde, hvor at, der så altså også var produktionsskoler, som vi lige hørte lidt fra. Vi skal høre en sang med Sim Christensen, og så om lidt, så skal vi høre det sidste klip fra Kids Tour til Bornholm, som altså er med en, øh, ja, en hippie kunstner fra Bornholm, som øh, snakker lidt om øh, den kunst, hun laver, hvorfor hun laver den, og sit første møde med Lars Barfod. Men øh, det kommer alt sammen øh, lige om lidt. F.A. Tim Christensen med Lay Down Your Arms. Og øhm, du lytter til på på Aarhus Studenteradio. Og øh, vi har, øh, det handler i dag om øh, folkemødet på Bornholm, folkemødet 2012. Og øh, vi er uh, Kit Lindhardt, min øh, dejlige medvært, hun har været på folkemødet. Og øh, vi har hørt en masse spændende mennesker snakke. Og øh, nu skal vi høre det sidste klip, som er en, øh, en øh, kvinde, som bor på Bornholm og altså laver noget øh, en masse spændende kunst. Og øh, hun fortæller her lidt om øh, sin inspiration og om sit første møde med politikeren Lars Barfod. Produktionshøjskoleeleverne var ikke det eneste, der havde gang i noget spændende håndværk på Folkemødet på Bornholm. Jeg mødte også Janne Brødersen som er keramiker, og vi fik os en snak om lidt af hvert. Hvad bliver du inspireret af? Er det sådan en, den bondholmske natur? Ja, det er det jo. Og så mine, mine store damer, det er jo altså der af frodighed mod jord. Og mine valerosser. Nu kan du ikke tage billeder af dem, men altså jeg har jo altid elsket polardyr, fordi jeg har boet på Grønland. Ikke? Nå, der er skål også. Ja, ja. Det er virkelig fint. Det er sådan nogle valrøs hoveder. Ja, det der er simpelthen er... Val valrøs kroppe, men de er lavet på en drejet sko. Jeg synes ikke, mm. jeg kan høre på din eksant, at du er fra Bornholm. Nej, og det er da 32 år siden, jeg kom herover, men øh, jeg er fra København. Ja, fra altså, København. Jeg, jeg stammer fra Nordkøbenhavn. Mm. Okay. Men så er du ellers bare blevet ja, hængende her på øen? jeg kom herover sammen med de andre hippier, altså og synes at det var et dejligt sted at være. Og det er et sted for børnene at vokse op, ikke? og, og sådan, så, så blev det Bornholm. Altså. Ja. Det kunne godt være blevet Jylland, men det, det blev det altså ikke. Jeg tror, det er klipperne og det her meget fremmedartet øh, altså, landskab, der er på Bornholm. Ja. Ikke? Hvad så. synes du om folkemødet? Jamen, altså, I år er det virkelig sjovt, fordi det er engang sjovt. Det er, er parfumehandlere, <laughs> og det er politikerne altså også. Ikke? Det viste sig, ham der, Lars Barefod, han... Han, øh, ved vi, nej, det kan jeg sgu ikke sige i radio. Det gør det er han. bare studenter. Radio. Der var altså den, en historie om er... Lars Barfod, vi ikke fik med her. Var det? Ja, nej, den gemmer vi. Det ja, den gemmer vi. Ja, altså, men de ville godt have lov at sidde her heroppe og interview. Det var derfor, de kom så her forbi, fordi ja. så skulle sidde oppe i klipperne. Og, og, og, og blev spurgt om noget, ikke? Det kommer ikke os, med vel. Og, og så var det den stol, han skulle sidde i, den væltede. <laughs> Altså, og så kommer vi til at se ham, altså, hvordan han ser ud sådan på en hold. Jeg kender ham kun som sådan her i tv. Og, Skåret af fra ja, brystet. Og så og mere eller mindre, at man er uenig med ham politisk. Ja, ja. Ikke, så. Men så ligefrem ser man, og Rit der går hen og kommer og vender en skål om og ser, om der står pris på natten, den sætter den igen og siger, den er fint. Altså, men det er jo kun til at grine af. Ikke? Så der har været et par politikere henne og været interesseret ja, i det. om. det har der været. Og der har været et hav af spændedoktorhånd. Så øh, rigtig mange øh, politikere og spændagter, der øh, har været interesseret i alt det her øh, kemik på, øh, på folkemødet på Bornholm. Jeg er kørter Hanne Brodersen her. Jeg er øh, færdig for i dag her i på Laud på Aarhus Studenter Radio. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du kan finde os ind på Facebook på facebookcom Radio, eller og podcast os på SoundCloud på soundcloudcom radio. Og nu vil jeg give ordet videre til den tunge time, som jeg er kommet til at, uh, at tage lidt tid fra. Det må jeg undskylde Men uh, nu kommer den tunge time. Tak for i dag.